Мораль не розвивається разом із технічним прогресом. Її прояви найчастіше просто ігнорують. А що, коли він має рацію, думаю я, та існування неміони землі було б виправдане лише в одному випадку, якби жителі землі були єдиними розумними істотами у Всесвіті. Тоді би шлях у муках, стражданнях, вбивствах, війнах, масовому обдурюванні мешканців планети. Один одним виглядав би як шлях, на якому є хоч якась надія, хоч якийсь сенс існування. Але ж не міона земля не самотня, вона справді аномальна, тоді що? Чи життя самоцінне? Народитись, важко жити, тяжко добуваючи собі засоби для цього існування, померти, перестати існувати, навіть шукати істину чи свій шлях і не знайти його, а якщо й знайти і все ж зазнати поразки або існувати, почуваючи себе ізгоєм, а тім, чи не є за своєю суттю ізгоєм будь-який житель на міони землі. Кого я запитую і з ким наче дискутую? Дванадцяте Кермена Сон уява розмова зі Світланою? Відповіді на її запитання? Як ти виглядаєш, Іерихар? Моє тіло, Люба Світлано, нехай це залишиться таємницею. Чому? Так буде ліпше». Адже й ми не здатні сприйняти вас. Я, я чомусь боюся, моя Світлана. Скажу лише, що у нас існує потужне захисне енергетичне поле, яке вмикається за бажанням власника тіла або при виникненні зовнішньої небезпеки. Ця властивість дуже нам допомагає при мандрівках на інші планети. Мандрівках? Так, ваша неміона не перша. Пауза, мовчання, надто довге. Я починаю хвилюватися, але теж мовчу. Нарешті... А як ви пересуваєтеся? Ми пересуваємося в спеціальних машинах, але більше просто повітрям або за допомогою телепортації. Тобто ти літаєш? Так, левітація прийшла з розвитком цивілізації. Я можу розвивати більшу і меншу швидкість. При необхідності включаю систему телепортації і з'являюсь там, де необхідно. Але це забирає ще багато енергії, і ми користуємося нею у разі крайньої необхідності. Ви, ви знаєте, що таке любов? Так, ми знаємо, що таке любов. Любов до всього живого, близьких і далеких трамедіонців. Що таке те, що ви називаєте коханням? Тільки на відміну від землян, ми повністю зливаємось своїми тілами. Ми, мов би, розчиняємось одне в одному. В момент кохання ми, трамедіонці обох статей, стаємо єдиним цілом не лише в моральному, а й в фізичному плані. Існує одна істота, яка складається з двох, чому би на якийсь час перестали існувати окремо. А потім? Потім ми роз'єднуємося. Але під час акту кохання відбувається те, що остаточно визначає, чи підходять ці дві особи не одне одному, за психофізичними і хімічними якостями. Обоє відчуваються дуже чітко. Якщо ні, то триває пошук карм, того чи тієї, котра призначена саме тобі. Якщо так, то далі закохана пара обирає собі спосіб життя і існування як фізична особа. Тобто я зовсім не розумію. У нас існує три способи поєднання – існування того, що ви називаєте сім'єю. Розкажи. Перший – він і вона, які раніше залишаються окремими особистостями. Другий – вони назавжди здаваються в єдине ціле, в нову особу, отримують подвійне ім'я, їхня стать час від часу міняється, вони живуть коханням весь час у прямому і переносному значенні. І водночас ця нова особистість займається обраною справою чи має подвійну професію. Але існує ще й третій спосіб кохання – при одруженні, котре з осіб добровільно розчиняється в іншому, передаючи йому свої кращі риси. Історія показує, що ця нова особистість, як правило, стає видатною і дуже часто переходить у сон безсмертних трамадіонців. А діти? У вас є діти? Так. Але нові істоти – Виділяються з тіла вже, хоч і маленькими, але фізично і морально досконалими. Вони лише розвивають свої здібності. До речі, ми, трамадіонці, не знаємо, що таке хвороба передчасна смерть. Фізичне існування за бажанням особи може бути продовжене, якщо це необхідно суспільству. Коли ж якась частина тіла подає сигнал тривоги, вона автоматично отримує довгостроковий біогенний стимулятор енергії. Я розповіла їй, як організоване наше суспільство, де немає обману, зради, принижень, убивства і боротьби за владу, а є тільки чесне змагання розуму і розвиток можливостей особистості, де немає фальшивих цінностей, де вибір зумовлюється тільки справжніми бажаннями, а не корисливими інтересами. Я говорила, розповідала і раптом...